«Балаклава-2006» Гомер, Катерина Друга, Леся Українка, Пушкін, Купрін і багато-багато інших були зачаровані красою тутешніх місць і увічнили Балаклаву у своїх літературних творах та картинах. Пишеться в одному з кримських путівників. У цьому переліку мене особливо втішили перші двоє. Гомер, який його відкриває, насправді є лише сміливим припущенням. І я ладен повірити швидше в Одіссея та в велетнів людожерів, які закидують каменями Одіссеєві кораблі, аніж у самого їхнього автора. Щодо Катерини II, то історії радше невідомі будь-які її літературні твори або картини, не кажучи про такі, в яких вона б увічнювала Балаклаву. Але тоді, на початку серпня, мені було не до Гомера і не до Катерини. Бо в Балаклаві я опинився страшенно поламаним і внутрішньо роздертим, з одним і тим самим запитанням, на жаль, уже риторичним. Як він міг? Ну як він міг? Запитання стосувалося поточної політики, і на сьогодні давно і цілковито втратило свою політичну актуальність чи принаймні нестерпну гостроту. Проте тієї миті фарс видавався трагедією, до того ж непоправною, а власне життя непоправно безглуздим і безглуздо закінченим. І при цьому слід було починати відпочинок над Чорним морем у Криму. І йти, ковтаючи пил та розтинаючи спеку, повз усі ті джипи з блакитними прапорцями регіонів та російськими триколорами за лобовим склом, що один за одним вишикувались уздовж набережної імені Назукіна. І дивитися на юрми напівголих людей, радісних і попсово-красивих. І почуватися не те, що чужим на этом праздніке життєв, а несумісним, як викинута на берег риба з пробитими закриваленими жабрами, несумісна з життям. Насправді Балаклава з її витонченою бухтою не найгірше місце на землі, а може одне з найкращих. Тобто Катерина II мала рацію, її варто увічнювати. І генуезці мали рацію, коли звели над нею фортецю до того ж по-музичному назвавши її Чембало. І лестригони мали рацію, коли вибрали саме таку бухту. Вона вузька і довга. У ній дійсно дуже зручно закидувати каменями кораблів сіляких непроханих Одіссеїв. Але того вечора непроханим був я. А на душі в мене було так, наче всі одинадцять моїх кораблів уже на дні і мені лишився тільки останній дванадцятий. Він і приніс мене до білого пам'ятника у самому кінці набережної. Пам'ятник зображував Лесю Українку, яка сто років тому в Балаклаві намагалася лікувати сухоти, свої і свого чоловіка. І саме їй тут чомусь поставили пам'ятник, не Гомерові, не Катерині II, не Пушкіну і не Купріну. І знаєте що? Ніколи в житті я так не радів жодному пам'ятнику, як цьому. Бо я взагалі не надто радію пам'ятникам, хіба що кінним і зовсім уже позеленілим. Та й тим я радію швидше зловтішно. Але цьому пам'ятнику я зрадів по-доброму і тут таки зажидав, щоб усіми сфотографувалися коло нього. Я й сам від себе не чекав аж настільки ритуального жесту. Це був сеанс білої магії, закон збереження і удержання енергії. Бо з тієї хвилини все справді пішло значно краще. Вистачило розпізнати знак. «О, балаклаво! Гніздо рибин!» Дякую тобі за те, що все це того надвечір'я в тобі помістилося».